14 d'abril, és una reflexió petit, modesta en aquest sentit però que l'hem arribat a dir com un recorregut empordaners eh, per la història de Catalunya, és a dir hem, hem agafat, si voleu una metàfora molt senzilla per dir, eh, avui és 10 de setembre demà pot ser 14 d'abril és a dir, en comptes d'explicar-nos les derrotes, potser hi ha un dia i això lliga amb els moments, potser que també estem visquent no hem pas d'amagar doncs que en comptes d'un 11 de setembre un dia tindrem algun 14 d'abril. És a dir, que podem construir, que podrem crear, que podrem obrir dintre la, el que és la nostra història com a país. Engafat agafat, eh, sabeu que el 14 d'abril de 1931 és el moment de la proclamació d'una república, d'aquí ve potser aquesta metàfora que un dia d'aquests potser també en proclamem una altra de república, o es diu, o, es, o si més no, el poble ara està mobilitzat en aquesta direcció. I a partir d'aquesta metàfora del 14 hem fet, en aquest riu de la història, uns set talls, no? Són set talls de 14 d'abril. 14 d'abril de 1632... 31? 31. 1631, 14 d'abril de 1714, 14 d'abril de 1812, 14 d'abril de 1931, el bo, per dir-ho així, 14 d'abril del 38 i 14 d'abril del 39. És a dir, situacions com si féssim un tall a l'història. Del, del 1906 també. I del 1906, és veritat, sí. Entre 1906, exacte. Doncs eh, en aquestes situacions, diguem-ne, no hi ha res d'especial de, o d'èpic, però eh, hem, hem situat en, en cada situació. La primera és el Serrallonga, la segona, la del 1714, és el Setge de, de Barcelona, el serrallonga és la, la massissa de cal flaquer de Castelló que se'n va cap a Núria se li creu al serrallonga, que és la vídua d'un flaquer. Doncs aquesta farina del flaquer de Castelló, més el vi de cadaqués, se'n va al setge de Barcelona. El 1812 és el pare de l'Abdó Terrades, que li comunica una francesa de Figuerenc al Tomàs Puig el naixement del seu fill. Uh, el de 1906 és el Puigpujades amb en Paus i Pagès en un bar que podria ser el del casino potser uh, parlant de la festa de la bellesa que uh, s'ha de celebrar que de la bellesa amb ve de... alta amb ve alta <ríe> sí perquè nosaltres ja estem amb l'alta eh? <ríe> <ríe> doncs li, li comunica que ha rebut la carta de Joan Maragall que és aquella carta dels empordanesos uh, la del 31 és el, és preciós, és aquest moment del 31, i també hi ha l'aportació la, de la bibliotecària d'aquí, del diatari que explica el 31. La del 38, molt reeixida és en el refugi de, de la plaça, i s'ha gravat el refugi de la plaça del Gra, que estan construint a correcuita el, el refugi. I el de l'últim, el 14 d'abril del 39, que també ha estat jo crec, un encert i una dificultat de reproduir la, la vella carbonera que hi havia Figueres, per tant ja són dos mesos després d'haver perdut la guerra, que arriben uns, uns, uns, uns que havien anat amb la diàs però hi tornen, quan en Franco els diu que que no, bueno, si no hi ha delicte de sant no passarà res quina errada eh? i aleshores allà es parteixen d'una forma molt emotiva tres talls de xocolata que devien portar de França perquè aquí no n hi havia de xocolata i per tant celebren el 14 d'abril dins d'una presó repartint-se tres talls de xocolata no? dotre fil conductor, mm, es barregeix, per tant, podem aquestes són, eh, passar per alguna, no? Sí, sí, sí, vaig passant baix. Ah, per tant, hi ha una part, hi ha una part que passa de l'escena en el, en el a la part de darrere de les filmacions, i per tant la del Serralló on està filmada, en hi ha algunes que els podíem veure, que per tant ja sabem que una tercera part de l'obra és bona perquè ja ho tenem visionat, eh? i per tant eh, us podem presentar amb orgull eh, de l'Alonso Garcia, que és el que ha fet tot en Josep Algans i Alonso Garcia, han passat el text a... que el refugi, Miro, és, el refugi. Exacte, és el, refugi. Que el refugi aquest és el refugi, el refugi del aquest és el vial que va a sota aquest primer sota la forma part de de la, de la, de la penúltima escena del 38 aquí som aquí adéu-nos sí aquí, perquè, la majoria de gens ha hagué accedir-hi de moment. Doncs perquè també s'ha una idea de com com era com és el orfugi antiari, però s'ha detectat al principi del funcionari, però que és per això. que els camps, que és el ret dels fans. Bueno, aquest, aquest és el tall de, aquest és el tall del refugi hi ha imatges després també juguem amb les imatges per exemple en aquest tall i en aquelles imatges de l'aeroport de Palma un noticiari italià dels fascistes doncs que es veuen les bombes justament les que caien sobre Figueres, és dir juguem amb l'escena, juguem amb, amb amb imatges històriques i imatges recreades per nosaltres no? Eh? Històriques, però a Minkadas on? A Minkadas, però a Minkadas. Ah, a Minkadas, però això és el... no a Mallorca. No el, el Luce era el nodo italià dels feixistes que passaven en els seus cines i ara això un organitzat, és a Cine Chita, és el... allà hi ha la, la... Aquestes són les bombes que caien, diu, quan aquell deia els feixistes es cagaran bombes, doncs són justament aquestes reals tal qual, no? El, els bombardeges els tenim assignats eh, i molt probablement, no, no diem que podia ser aquesta, però molt semblant al, al tipus d'avió segur i el bombardeig també, no? Això és Tortosa. Això és Tortosa, sí. I després preparaven a Mallorca i després el llocitalià anava cap a... Clar, bé. A mi que li presenta també algun de les bombes, no?, al principi que es veu... Eh, sí. ja dient, ningú mai és més perfecte, sòbols sí, el... sí. sí. yeah, no, i va ser el de la preparació de I tot tirando, i tot i fotos, enllaçades, veus, el castell amb el meu home que aquesta gent. Sí, al sí, pas eh? i a fileres, eh? Aquest és el bombardeig de, de, que la Baireda en parla justament, eh, encara no sé com sóc, d'aquell bombardeig del Passeig Nou, justament és aquest que es veuen les bombes del Passeig Nou. Bé, aleshores hi ha, hi ha part, de, per exemple, el 31 és preciós, eh, la, la, la documentació de la, de la filmoteca d'aquest 31 amb imatges que ho ja tenim més ben arreglat, no? per exemple, és si un altra... Ah, el passa. és la veu real de la gravació d'en Macià per la ràdio eh? em penso que hi ha una ràdio l'escenari ah, sí, que estan sí, sí. escoltant no? d'acord sí, sí, sí. amb el president de de de de que després els hem edicat després d'aquell dia el de la proclamació verificat dels acords presos en el pacte de Sant Sebastià fa escàrrec provisionalment de les funcions de president del govern de Catalunya esperant que el poble espanyol i el català Serà... Això, no, això a la Filmoteca ho ha molt bé i per tant es coneix poc aquest tipus de gravació I està... Està... està molt ben gravat sí, sí. De la gent una càmera, però una càmera eh? a, a, a ja les eh? eh? ja eh? dos altres per a fer-la premover per als mitjans que sigui encara que calgués afirmar el sacrifici de la pròpia vida preguem que cada català Bueno, fent fent uh, tot el procés d'aquest espectacle, uh, també han sortit anècdotes, eh? Uh, quan vam anar al refugi, el refugi s'inunda, el lloc que s'inunda, i a Madrid no de venir a fer i quan vam, vam anar-hi a, a Durant el per agafar els plans que havíem de fer, això, eh, va sortir una granada, una pinya... Eh? En, un, en una zona que eren els lavabos i que la devia llençar abans de marxar i havia quedar allà 40 anys. No crec que hagués explotat. No? Però, bueno, jo... no, no, no. Ah. Després també el vaixell, no? Hi ha un vaixell extraordinari a, a Cadaqués que encara es viu. Que és el moment... el que Aquest és el moment que, que el vaixell va des de Cadaqués a la Barcelona Setjada hi ha unes imatges, bueno, aquest, aquest, ah, sí, ja, o, els cada planos cada... són reals, això és la carto, aquest, cartoteca de Catalunya, és un, de un, aquest cada és, cada és cada un plano de 1714 real i va d'Ams de Cadaqués a, a Barcelona. No? El, el... Aquest. Doncs aquest vaixell encara està a Cadaqués, és un vaixell autèntic, que, un sí, lloc, sí. Lloc. que és el que feien servir lloc. per fer el cabotatge al llarg de la Mediterrània i encara funciona un dia podem anar a fer un xàrter aquí. Que, que navega contra vent sí, exacte, exacte. Tant, aquest, aquest podia ser perfectament un vaixell usat per portar la farina i el seny sidra i el, no, el seny sidra, va... la república aquest mateix, a la república va servir per, per ajudar per, no sé què devien poder portar pobrets, però bueno, com a transport no? després tot, tot aquest o sigui la part passa de la pantalla a l'escenari eh? I, i entre mig que per això no ens costa definir si és una obra de teatre si és un recital de música si és un recital de poesia En enmig ha, que és la fulla que us hem passat de les, les peces que s'adecuen en, en cada moment per exemple la, la, la peça de Beethoven que, que ho deixem en sorpresa ho té amb una, eh? unes imatges de la Figueres romàntica que quedareu sorpresos el que tenim de romanticisme aquí uh, no perquè després l'Algans també incorpora poquet però incorpora les fotos doncs el moment de la peça de Beethoven és el moment del naixement de l'Abdota Rara per tant uh, en la cambra del Tomàs Puig la Victòria i, en, i en, en Pere Puig doncs tocarà una peça de Beethoven que coincideix en el moment del naixement de l'Abdoterrada. És a dir, que la música també es procura que sigui, no? La... Aquest moment de... dels bombardeigs, els nois de Cuits, que avui l'estan acabant la peça, tocaran la... si m'hi escrivia, que és una de les cançons de la... de la Guerra Civil i, per tant, tot el context, la gravació, l'escena eh, estarà ben integrada. Al principi, també hem procurat que siguin gent de figueres. Per exemple, al principi, la... La, la Sara Parés i el Josep Casadellà, que són músics que treballen amb el barroc, doncs tocaran dues peces eh, interessants. També incorporem el regiment de Sant Narcís, per exemple, a l'escena del 1714, hi haurà un regiment autèntic, de, de, de, no, no pretendem fer la guerra, no? però estaríem disposició de fer-ho perquè està molt ben eh, és autèntic eh, amb la seva... Eh, Bé, aquest és, eh, una altra ah, aquesta és l'escena de la massissa anant cap a Núria és la primera escena exclusivament amb, amb audiovisual sempre en totes les escenes hi ha un mestre de cerimònies que, sóc, sóc mateix, que el que fa és posar antecedents al públic eh, del, que veurà, del que està passant a Catalunya i el que es veurà que passa a l'Empordà eh? si la gent ja situa i anem fent aquests passos, El que fem, anem fent aquest recorregut històric. Penseu que aquestes armes són, uh, són del moment, eh? Tant, uh, això no, no havia de fallar, eh? <ríe> ah, i entens d'això? <ríe> és obvi perquè li deien la massissa no? només em faltava això sóc Maria la massissa de Castelló germana d'Anton mort fa menys de mitja setmana però empuntat pel soldat del castellà que estaven atracant el portal de la Rubira. baixeu les armes i tant que el coneixeu el meu germà Anton ell com nosaltres també ho dius bastants d'aquesta terra deixeu-vos seguir no direm res, ho juro pel meu germà no us hem vist. Prometo que va quedar la mort d'un exemple. Vaixeu-vos marxar. Després es van anar a mixte en sa i van tenir dos fills. És a dir, per tant, teniu en primícia com eh, el Serrallonga eh, sí. <ríe> vacila com <amb> la masixa. Sí, <ríe> això m'agrada perquè desconeixes coses... Va haver un llarg de, llar debat com havia de ser aquest petó. Eh, perquè... Segle XVII, no. això, eh? És veritat, ver no tens de saber... Ah, vols dir que han anat enrere? Potser? Ah, no ho sé, no ho sé però vull dir, aquest és natural, aquest és natural. No, però és veritat, eh? intentar visualitzar com, eh? com podien... Això és la carbonera, aquesta. és l'última escena, que com la primera, eh, és tota l'escena, diguéssim. Eh? I aquí hi ha una veu nova, també en meva, en directe, que vaig dient... És, la Caronera és un centre de detenció on es portava la gent que se n'anava cap a França a priori voluntàriament perquè després els, eh, els hi passaven comptes i una mica reproduïm això la Caronera on estan detinguts els homes que marxaven que també a nivell de, de dir que vam anar aquí a Mendol Clos en Lluís del Clos allà, molt a prop de la era original que a tocar el camp de futbol de mm. i el pare encara el és viu de, de, del Clos va ser un d'aquests homes que es va entregar voluntàriament a la carbonera yeah. mm. hi ha una similitud enorme diuen els col·lambis perquè clar, juguem amb el carbó i el negre del carbó la carbonera tenia el carbó del tren allà davant jo sé de bona fons que el nou ajuntament pensa demanar al governador els consells de guerra s'hagin sí. a pillers els malparits encara els hi pagaran els trasllats no em fio de cap bona fons sap per que aquí dins n'hi ha infiltrats ens van quedar a això que si tornaven voluntariamente a Francia y no tenían delitos de sangre antes de ser de la nada. ¡Cale al índice de Piz! Está escapando la cocina del cabullo ahora al caldo moderno de Tontano. ¡Muchas es que gracias! Ningún puede el ches para agafar la cullera. ¡Acomanacho República! ¡Sagú que comenzará el No, Gustavo Sigrany. Gustavo Sigrany. Calla o me lo diguis les lleses. s'ha acabat aquesta mala idea de guerra. Ja què saps celebrar? Ho visca 14 d'abril. Sí? I com ho vull celebrar dins? Sí. Amb la coral polifònica, sí. l'aguantarem sí. de sentada amb, amb aquestes aquest, combates aquest, aquest, que vols eh? Hi ha una cançó del Teodorà, del 73, que a Europa i aquí la varen fer servir, que, en certa manera, i el, el grup indica que Figueres la va cantar bé, eh, la Maria Eugènia, la Pilaeres, d'Alfons Gombau, en Joan Ferrerós indica, no? indica. Indica, sí, indica. indica que era una cançó i que va agafar una Europa segur perquè en aquell moment el Teodorakis el va empresonar a, a Grècia aquesta cançó la l'aguantarem més encara doncs és la que acaba diguem, aquest optimisme de la xocolata lliga amb aquesta cançó doncs, que està quedant molt bé la veritat, els assajos ho ha fet entero i en Gonzal que avui no, no ha pogut estar no està Eh? no ho són, no ho sí. no. són no, no, no, no, no. perdona no. Oh, és horrible això ara sí doncs que la... ah, això és la això és la... el dietari d'aquí de, de la casa la de, la de la de la Riera que és el que quan es descriu aquelles imatges de la república doncs també surta el... la descripció que es parla, no? El no sé. Sí. La com la promotora, com és aquesta d'Francesc Garcia la República. Ella en el seu diari explica el que, el que la subsià el que va sacrificar. Que has és curios, com... eh, sí, els bisnatís, jo. Que hi ha passat algun, ah, eh? Ha es veu molt més. Aquest tros que proclama, eh? que parla d'aquest està com arreglat, eh? Està com, com esborrat i com todat ha escrit a sobre, no sé sí, què havia passat. Sí. No, però, sí, no, però sembla, no, diria que el millora, no?, potser, més que censurar-ho, no? no. Sí, sí, sí, sí. Es, en el diatari ho vam mirant i és que pràcticament en lloc més ja es morraven estanyats, o sigui, no s'equivocaven. No. No, no. no s'equivocaven, no feien res. Sí que ha, no? Sí. És curiós. Sí. Sí. I, a més, aquí es veia, a veure no, si ho s'equivoca, per si ja veu, catorze cometes, cometes, és 14 del 4 del 31. Un de sí. programació de no, la Segona és. República, no? Bueno, jo us doncs he llegit a vosaltres. Jo. Una altra, ja per acabar, una altra, una altra aquí a les fotos aquestes també, aquesta, aquesta casa ara que té ara l'Ajuntament de Figueres, tancada de moment, la sí. casa 9.000, sí. és espectacular de dintre, eh? no sé si hi ha algú que tenirem de veure-la de dintre. Que ja que estem davant de periodistes, jo crec que hauríeu de mirar hi d'entrar, perquè algú diu això que estem veient ara aixís ja no és aixís encara? quan fa que no hi has ha entrat? En i menys encara aixís, doncs va perquè algú va dir que havien entrat a robar no, l'has vista Bé. doncs, és que ens havien donat informació les sí, imatges que passem al, al, a l'escena del 1812 quan et toca amb la peça de Beethoven passem aquestes imatges d'una casa mm. és maca eh? mm -hmm. és mm -hmm. el truc ja està no me'l repetir quant temps s'han trigat a fer tot aquest projecte? uf quant temps s'han trigat a fer tot aquest projecte? d'art potser un any i mig en broma diguem que això és un projecte d'empresa col·lectivitzada perquè la veritat és que l'hem anat fent, eh, anat fent <ríe> no, però l'hem anat fent entre tots en el sentit de, de que hi ha un una idea inicial i un guió inicial que s'ha se, se seguit, però després tothom hi ha, hi ha anat aportant. Per exemple, la, la música ha sigut eh, interessant en González avui no ha pogut, perquè ahir tenia concert a Barcelona i no, si no hagués vingut segur, pues, eh, hi ha hagut un debat sobre com havia de ser la música, per tant tothom ha dit la seva, no? perquè, eh, la Núria ens havia suggerit una cosa per exemple d'en Pep Ventura, es va valorar, després es va dir que no i després es va optar per exemple per el Beethoven. No? El Torrà també és a intentar buscar quina era la música pròpia de la república. No? Que en Marc ho feia en broma l'altre dia uns periodistes. Eh? Ja ho explico, ja ho explico, explico És de la seva ironia Tot plegat va començar Tot plegat va començar que En Mero és estiu meu, en Mero Polític Polític, tu és polític En Mero va a un sopar d'aquest Nadal De fa, com ha dit Jordi, un any i mig Va doncs, eh? anar fa dos anys ja. Doncs, mitja en sèrie, mitja en proma, jo almenys així m'ho creia. M'ha un projecte amb I em va parlar una mica d'això, so, però m'ho... A les Bassaroles, de tot plegat. I jo pensava, si es troba el vi, ens està portant... I, i, el fòria aquesta, no? Eh? Perquè és un valer, ara muntar això. Però no, no. Quan ja estàvem serens, ell continuava a dir, que ja s'ho de muntar. Sí, potser sí, fa un any, però després vam en Jordi, vam treballar ja al guió, no? Va, sí, eh? i a partir d'aquí, doncs... Eh, bueno. Anar cada cop eh, afegint-hi més gent, també moltes vegades forçats, no?, perquè doncs, aquí es fa falta això, es fa falta allò, i anem incluint gent, gent, gent. i ara, i de comptes jo heu estar comptant aproximadament de 90, una cinquantena, es comptant l'amoral, una vegada, de ser 50 persones, bé, eh?, que s'han involucrat. Sí. O potser més. Per... O a... potser a... més, a... Si sí, funciona, si sí, funciona, no sé perquè ho hem de veure al vendes, estaria bé no, no, no perquè ho hàgim fet nosaltres però estaria bé que... I això sí que, ara ja és una opinió molt personal, no? però que recordo d'aquest estiu en el Fast, eh, que havia l'obra i penso que hi ha un article a l'Empordà sobre això no? que hi havia l'obra de, de Terrades, ah, això, que també la feies tu, sí. també el rei Mico-Mico, per exemple és a dir, no n'hi ha prou a m'organitzar. Jo crec que l'Empordà, en els seus elements propis, hauria també d'ajudar la producció. Perquè, per exemple, el rei Mikomiko, que es va fer a Garriàs, el van fer, no dir perquè siguin aquí ells, no? però el van fer molt bé com a actors, però potser el que faltava eren els adrezzos, faltava la decoració, etc. que allà en el mico, -mico era imprescindible per, per ironitzar la monarquia, etc etc. no? Però, esclar, els grups aquí són els que són i els diners són els que són, no? Per tant, reivindicar també la producció en portarès estaria bé perquè, com diu el conseller Mascarell si, sí, a més, una producció pot tenir valor afegit l'ideal seria una obra feta aquí doncs que la poguessin representar a Barcelona o a Perpinyà o... perquè volia dir que eh, té valor i que per tant ajuda. Jo diria que aquest seria l'esperança secreta. Jo, jo, jo el que he vist els assajos, el que ja heu vist d'aquí i el que estan fent els músics diria que no ha de fallar, diria, no. no ha de fallar. I per tant estem davant una obra interessant, col·lectiva i que per tant es explicaríem el que és Catalunya, però ho explicaríem amb llenguatge pordenès, que seria la novetat, no? i poder-la anar a representar a Barcelona, per sempre com a empordanesos, seria extraordinari, no? Eh? Seria la Catalunya Ciutat. Entramunt, Entremontanats. Entramunt, Entremontanats, sí. allò que deia la Catalunya sí. Ciutat ara ho fem al revés, no? Uh -huh. des, de, des de la perifèria aportem coses. Uh -huh. Bé, bueno, no sé, això ho dirà la gent, no ho sé. No ho sé sí. bueno, també l'entrada és molt assequible. La, també la, la nostra intenció és intentar omplir el jardí el divendres que ve, i i a l'entrada hem posat cinc euros, que és un preu molt assequible per pràcticament tothom per tal de si no provar-ho. Eh? Sí, sí. Que sent un espectacle si és també de més a gran format, amb gent, si el jardí fa gots a nivell de, de, de platea, també... Sí, també podríem aspirar allò també de, de, que el, per la via de les entrades fos pràcticament el el propi mecenatge de l'obra que seria, seria interessant perquè no hem demanat ajudes i per tant no ens ho hem fet nosaltres i ens ho fem una certa dificultat perquè tot això vol dir esforços i, i és la veritat també Jordi, no sé No, no, molt bé. penso que és interessant remarcar això que que ha dit en Mero no? de, és una mena de, de passeig per als episodis més significatius de la nostra història des de la el tibuit, però prenent sempre com a base com era viscut o com es va viure des de Figueres. Per tant, eh, en totes les aceres, en tots els 8 quadres hi ha fets eh, que, que fan referència lògicament a tot Catalunya i, i a Barcelona concretament en el setge de, del 1714 però des de l'Empordà. I això que deien en Meru de traspassar de, de, de Figueres el que diguem-ne la, la vida o la, o, la, o la situació que es va viure a Barcelona té també una, una, un referent històrics reals i és que sobretot a partir del XIX Figueres en la intel·lectualitat que s'hi va anar donant i en els polítics que varen anar sorgint-hi doncs constitueix un autèntic lobby a Barcelona sigui per la via de l'Ateneu barceloní i posteriorment dintre l'Ateneu barceloní l'Ateneu empordanès que, que s'hi va integrar i va anar sent aquest canal de transmissió de figures com pot, pot ser el mateix Pòs i Pagès com podien ser moltes altres en llarg de la història que varen incidir fort fort en la vida de política i cultural de Catalunya per tant no és només un pretext per, per dir una mirada de la història de Catalunya des de no sé, doncs, des de Castelldefels que es podria fer, segurament sinó que realment va ser un focus de, de nodriment intel·lectual i polític que hi va haver -hi de l'Empordà i de Figueres concretament cap a, cap a Barcelona I, i això fins a la guerra civil uh -huh. fins a la guerra civil des, des de l'Apto Terrades fins al d'això fins a el Deixó, fins en, el Pous i Pagès del 39 com a president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana que va tenir cura amb en Josep Miquel i Maiol doncs de, de tot l'èxode i de l'autobús de la Generalitat que traslladava eh, tant el material pròpiament de, de llibres i de documentació com de persones eh, i fins a la postguerra doncs, eh, hi va haver-hi haver una presència activa de també portant la vida cultural i política. Hi ha una escena, hi ha una scena particularment ens agrada molt i que no esteu contents, que és la l'exili, el moment de l'exili amb un debat de, de quatre intellectuals al Rovira Virgili en, uh -huh. en, en en el després també hi havia el show, el jamba, una Que són qu quatre escenes de inicialment i van pujant i que els actors ho fan francament bé és un moment que com es pot explicar eh, aquella diàspora d'aquell moment no? doncs, eh, per un diàleg amb quatre actors amb, amb força no? Llavors, hi haurà sorpreses eh, en aquest sentit també eh, les bombes se sentiran molt a la vora la, la guerra se sentirà uh -huh. molt a la vora no? eh? uh -huh. hi haurà accions de, de massa, tirant coses etc. vull dir que no serà com la Cubana, eh? La Cubana ho fa més. <ríe> <ríe> però però s'he intentat buscar. La veritat és que... Jo només una anècdota d'ahir, deixem-me'l a dir, d'anècdota, eh? Però eh, hi havia el Xem a l'Aver que estaven amb la carta del, del... O sigui, els actors estan... Tomàs, Tomàs Sí, el Tomàs Puig Estan rebent un pressing tan fort que l'Antoni estava... El pare de l'Antoni està escrivint la carta i el, el, ell... El... Tomàs Puig l'està llegint, i eh, per demostrar que el, una francesa també és tal, doncs li, li posen conyac, no?, i que el, el renyava però amb, amb una força perquè diu el moment que eh, li està dient la carta que per l'Albert arribarà la llum, que és la llum del progrés i de la república i de l'Europa, tu aquest conyac l'has de veure, li estava fent un pressing, però enteniu que per veure aquest conyac no l'he vist... No veis mai, no va no, no fer mal. O sigui. No, no mal. Vull dir que se, se, se, els actors estan arribant a un grau de de, no de, de que... que cada acció, cada, vull dir que sí, però pot... l'avantatge nosaltres, per exemple, vull dir que ens paguem molt d'enesti. Que <ríe> i, i no, doncs és, és molt local que ja viuix. Enesti. Ba, <ríe> s'ecentra mal. No, no, vull dir... no, no, nosaltres per exemple els pares de la criatura, doncs són ben bé doncs, ells dos, en Jordi i al fons. Nosaltres, per exemple, simplement en la part actoral el que hem fet és col·laborar i de seguida que ens ho dir de que ens ho van dir, doncs ho vam acceptar de seguida sense posar cap impediment de res. Va venir tot a través diguem-ne de la vinculació amb en, Marc, amb en Marc en aquest sentit, la part, la part de tots. I ens hem trobat bé tant en la part filmada com en la part, diguem-ne, en viu que es veurà al dia de la representació doncs ens hem trobat molt bé i i de moment encara resistim <ríe> suposo que arribem a, arribem a cap, suposo Home, cal dir-ho dir dir no ho sé si hi ha alguna cosa més a comentar si hi ha algun aclariment no, que no hagués quedat prou explícita que què consisteix el muntatge que voleu Bé, que hem tot el Ara les masses han d'emplenar el Jaudí. <ríe> és l'altra repta, també. No? Cosa difícil, perquè és clar. Sí, sí, sí. És una cosa difícil, però eh?